actualidade en novas destacadas do portal de Mancomún Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast Os smartphones convertíronse fai tempo en computadoras que levamos no noso peto. Son, de feito, as computadoras que empregamos máis asiduamente na nosa vida cotía E para estas pequenas computadoras, contamos cunha gran variedade de software libre disponible, tanto se falamos de sistemas operativos como de aplicacións para eles. Pois falamos sobre estes temas con David, máis coñecido por Galego Geek. David traballa como redactor web, ademais de ter o blog galegogeek.es e un podcast persoal sobre tecnoloxía e gadgets, Galego Geek Podcast. Ola, David. Como empezaches no mundo da tecnoloxía, e máis concretamente en o Linux? Eh, moi boas, Jorge. É eh, un placer estar aquí contigo neste episodio de Mancomún. Nada, eh, realmente eu, eu empecé no mundo... Bueno, eh, en genio Linux empecé no ano 2000, máis ou menos, que foi cando estaba na facultade, porque me estaba buscando unha alternativa a Windows. Claro. eu eh, O primeiro ordenador de sobremesa que tiven foi un ordenador con Windows, porque era que me compraron eh, os meus pais, pero había cousas que non me gustaban como tema das actualizacións e certas cousas. Entón, empecé a investigar de outras posibilidades que, que había. Entón, aí foi cando empecé a descubrir o que é eh, Geneo Linux e empecé a cacharrear un poquinho xa eh, con, con Geneo Linux. Pero, bueno, no mudo a tecnoloxía, así que empecé un pouco uns anos máis tarde, cando bueno, empecé a a escutar, a escutar podcast, a escribir en blogs, etcétera. A charrear ese verbo que tanto nos gusta e vamos a escoitar máis dunha vez hoxe Con que distribucións que Linux empezaches? E que a día de hoxe tes probadas moitas delas Cales serían as túas favoritas para o escritorio? A ver, eu realmente empecé con Ubuntu porque era, bueno, quizás a máis conhecida eh, por o menos eh, en ese momento faí uns cantos anos E, bueno bueno, eh, é unha das máis eh, populares. Despois, bueno, eh, é certo que provei eh, unhas cantas o día de hoxe. Agora mesmo eh, estou traballando con o co escritorio Plasma. Teño, bueno, eh, digamos, dúas distribucións. Nun, eh, no ordenador, só no me xa teño eh, Manjaro, con KD, uh -huh. eh, en no portátil, por un, bueno, por un tema puntual, que non sei que problema estaba dando con Manjaro, instalei Qbuntu, eh, que é a versión de Ubuntu co escritorio Plasma. Eh, pois, estive durante moito tempo con eh, Linux Mint, que está basado en Ubuntu, e tamén eh, con KD Neon, que é a propia, digamos, a propia distribución de plasma basada en, en Ubuntu tamén. E, bueno, esas son un poquinho, sí que provei Arts puro tamén eh, en algún momento. Tamén fai pouco provei Fedora, que é unha distribución tamén que me gusta bastante. Que, bueno, realmente, lo mmm, que sollo facer é eh, eh, centrarme en dúos escritorios principales, que son eh, plasma e eh, eh, genome eh, principalmente. Entón, bon, cada unha porta cousiñas, pero bueno, me gusta máis o ecosistema de aplicacións de, de KD, e ao final bon, e, ahora mismo todas as, as distribucións que teño son con ese escritorio. Dices que te está máis máis entonces non te dá medo de probar a rolling release, polo que veixo. Non, realmente hasta agora non tiven problema con ningún tipo de distribución, ni con a rolling release, ni con outro tipo de distribucións má, máis estables. Eu, por exemplo, Debian é a distribución quizás máis estable que, que hai, porque realmente o que fan é, é digamos, tardar máis en, en, en actualizar. En ese sentido quizás son un pouco máis arriscado e prefiro pues, unha opción Rolling Release máis que unha opción eh, como Debian. O sea, prefiro ter as aplicacións actualizadas aínda que en algún momento puntual podan dar algún fallo e eh, que non tarden máis en actualizar eh, realmente. Nos smartphones tamén dispoñemos de sistemas operativos libres. Probaxes moitos, cale, cale tu bagaxe? A ver aí sí que teño que dicir que non non pude non por ganas que ver telle moita ganas de probar algúnn dos sistemas operativos libres de móvil pero non tu vin a posibilidade de, de probar ningún Pero bueno eh, me tenta moito o eh, painfon que a parte agora venco tamén con, con, con un mancharro eh, para móvil a veás que non sei me parece moi interesante a posibilidade de, de dispoñaer do mismo sistema operativo o do eh, no móvil en ordenador é dicir, poder ter KDE ou plasma tanto no ordenador como no móvil sí que coñezo... Al, al, sobre todo eh, o traballo que está facendo eh, eh, KDE coa súa versión eh, de sistema operativo para móviles, tamén Manjaro, etc. Pero non, non puiden probar nada por, eh, por momento. De momento, me limito a, a usar ou a instalar aplicacións libres no, no meu smartphone que leva a Android. Eh, Moitas destas aplicacións libres que probas en Android veñen a través de Fedroid, verdade? Contanos que é para a xente que non o conhece. Vale, F-Droid básicamente es un repositorio, bueno, medio dicho, una un tienda de aplicaciones a, a, a alternativa, una tienda de Android a Play Store, pero con aplicaciones libres. Es decir, son todo aplicaciones de software libre, de código abierto y siempre se dan información sobre los eh, permisos que solicitan las aplicaciones, eh, sobre o tipo de licencia que tienen y, eh, bueno, eh, eh, eh, básicamente, se, por ejemplo, si son clientes de algún tipo de red social no libre, pues se especifica que É unha aplicación que promove, digamos, eh, servizos de rede eh, eh, non libres. É dicir, un, eh, unha tenda de aplicacións, como podes a Play Store, é, dicir, é igual de sinxela, é buscar a aplicación, eh, descargar eh, e instalar. É eh, eh, realmente, pues, simplemente que unha tenda onde podes obter pues, a aplicacións eh, para Android eh, libres, principalmente. Vamos a hacer un repaso das aplicacións que tens instaladas no teu smartphone que veñen de, de FEDROID. Sí. A ver, unha delas é eh, SyncSync. Sin cín unha aplicación que me permite sincronizar o que son eh, carpetas desde o, o, meu, o meu PC, desde a dos PCs o, o móvil, digamos, bidireccional. E, esa aplicación a uso para sincronizar as notas con Obsidian. Que outra aplicación? É dicir, Obsidian, para que non o conhezan, é un sistema de xestión de, de conocimiento que se chama, que con unha especie de xestor de notas eh, vitaminado, con enlaces relacionados e algunha función adicional. A peculiaridade de Obsidian é que non se almacena en ningún tipo de nube. É dicir, Obsidian o que fai almacenar as notas en local para protexer a túa privacidade. Entón, eu que fago para telo sincronizado entre os dous ordenadores e o, e o móvil é usar sin no móvil. Entón, aí teño todos os cambios que fago nas notas no móvil quedan despois Eh, volcados na versión eh, do, do PC. Antes de de pasar sí. a siguiente aplicación, gostaríame comentar que Syncim permite sincronizar cualquier tipo de arquivo, non son arquivos de nota, sino que podemos sí. sincronizar fotografías, vídeos sí. e outro tipo sí. de, de documentos entre diferentes dispositivos, da igual se si son smartphones ou orde entre ordenador e ordenador, mm. ou entre smartphone e smartphone, se se o caso tamén. Sí, de feito, eu antes o usaba para iso tamén, agora para iso uso eh, Nextcloud, que bueno, que é unha, unha nube privada que teño montada a través de Docker e un tema que falaremos xa eh, máis adiante. Uh -huh. e, entón, agora as fotos as gardo a través da, as a través da aplicación de Nextcloud, pero antes tamén o facía a través de Shenzhen. A parte de Obsidian, eh, tes probado algunha aplicación libre máis para o tema de, de notas? Sí, claro, mira, agora estou usando dúas porque ainda estou facendo a transición de unha a outra. A última, digamos, a que ten menos contido de Obsidian, e eh, uso tamén Joplin. Joplin que é unha aplicación de notas deste software libre, tamén a, a teño autoaloxada a través de un servidor web DAP, eh, montado en Docker. É eh, realmente bo, bueno, eh, ahora mismo eh, ainda teño cousas sin pasar de Joplin a, a Obsidian, então eh, eh, estou usando as dúas. Ambas teñen sincronización, a diferencia é que Joplin, ao estar montado a través dun servidor web app, pois pues, ten unha sincronización na nube que tenhas notas disponibles en cualquier dispositivo, simplemente configurando ou introduciendo os datos do, do servidor. Eh, Por lo que estás dando a entender, basta cambiar completamente a Obsidia, ¿no? Sí, a, a idea é esa. Eh, a ver, estive valorando varias opcións, pero, bueno, como son bastante fans do software libre, prefería Obsidian a outra opción que, que, me, que me comentaran que era eh, Notion. Entón, eh, a idea é si facelo todo a través de Obsidian xa prácticamente cal, calquer non no tan nova que tomo prácticamente. Eh, a tomo un Obsidian, salvo no ordenar do, do traballo que non o teño configurado, pero bueno. No resto de dos meus equipos personalis si. Que, que ventaxas lleves a Obsidian en comparación a Joplin? A ver, Obsidian é moito máis completo. É dicir, se permite enlazar notas de forma directa, entón, que que, que directamente estás nunha nota, se poida enlazar a outra, meter enlaces, incluso introducir código, que, bueno, é algo que todavía non mirei, porque non... Non estou, non, non estou moi posto no tema de programación, pero, bueno, básicamente é un sector de, de, de coñecemento máis, máis que un sector de notas. Eh, a opción é que, se, que non se permite tomar notas, senón crear eh, tableros Kanban, organizar tareas. Eh, claro, é moito máis sinxelo, por exemplo, para facer guións para o podcast, por exemplo, ou algún guión... Algún, algún momento puntual que teño que hacer para o meu traballo, etc. Bueno, realmente é algo eh, moito moito máis completo e con un eh, digamos, como un eh, editor mardón moito máis completo que o de Joplin, por exemplo, que Joplin está enfocado, pues, básicamente a, a, a toma de notas. Vale, continuamos, outra aplicación? Vale, outra das que uso menos é eh, Binary AI, que, un, que básicamente é un, un lector de códigos QR. Então, bueno, basicamente, eh, é algo que que necesito usar eh, de vez en cano pues, para escanear algún código QR pues, en algún restaurante ou de, de, de algún tema puntual para vincular alguna aplicación a veces, etcétera. Eh, por exemplo, eu eh, son socio de footers, donde vexo os partidos do deportivo, eh, en footers moitas veces para alogarte na, eh, no, na televisión te dá opción de facelo por web ou facelo por código QR. Então, prefería usar un sistema libre porque, bueno, no me fío moito dos datos que poida rastrear os, os, as outras aplicacións de códigos QR. Vale, outra, a seguinte que xe vou comentar é eh, OTP, que é unha alternativa a Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Básicamente, é unha aplicación de seguridade para xerar un segundo factor de autenticación. Eso o teño configurado co coa conta, ahora mesmo, che confirmo, eh, o teño configurado coa conta do traballo principalmente, pero a idea é vincular o resto de contas que teño. Pero bueno, tamén estou en proceso, porque eh, fai pouco que, que descubrín esta aplicación. Vais aplicacións? A seguinte que xe vou comentar, eh, vamos a ver... Infinity, vale, Infinity o que é un cliente para Reddit, vale, para a, a rede social, por, por chamar xa así. Eh, me gusta moito Reddit porque hai moita información sobre software libre, Linux, de Defeito... A raíz de eso xe comentar unha cousa. Eh, nada, outro día precisamente en Reddit en, de, de descubrí unha aplicación nova que é un cliente para podcast. Eh, o cliente que outra das aplicacións. Estou liando un pouco a cousa, pero é para explicar xa que estamos aquí. A ver, uh -huh. eh, a través de Reddit descubrin que hai un, un desarrollador que estaba creando un fork de Antenapot. Antenapot é a miña aplicación cabeceira para escuchar podcast. É unha aplicación de software libre que tamén está disponible en F-Droid, ¿vale? Entón, a raíz de eso eu falei con él porque só estaba en Estados Unidos, eh, él después me contestou que xa estaba en España. que pasa? Que esa aplicación é de software libre pero só está, polo que eu vim Eso está disponible, se si non me equivoco, se confirmo agora, porque ele eh, me mandou o enlace directamente. De momento, só está disponible a través da Play Store, pero é como un fork de Antenapod, pero con alguna función adicional. Mm. Por lo que puiden probar, que non foi moito tempo, de, porque eso foi pouquinho tempo, por exemplo, o que introduce son listas de reproducción. Que ti puidas crear listas de reproducción de un, de un podcast ou dunha temática en concreto para es, escoitalo independentemente da, da cola de reproducción que teñas, por exemplo. Algúna outra característica diferente de Antenapod? Por que eu pude investigar, non, máis ou menos, che deixa, ten as minhas funcions, digamos, che deixa modificar a velocidade de, de, de reproducción, configurar eh, a descarga automática. Si que vin que ten unha opción de sincronización que todavía non pude investigar eh, a través de unha API que se chama... G-PoderSync, que é unha aplicación de, de Nextcloud para, digamos, sincronizar os podcasts no PC e no móvil, pero todavía non tiven tempo pa, para probar esa funcionalidade. Cuales aplicacións? Despois, outra das aplicacións que teño é Gualabag, que é unha aplicación similar a Pocket, que é para guardar, digamos, en, enlaces. Entón, Gualabag tamén a teño montada nun contenedor Docker, eh, a teño auto aloxada eh, no meu servidor, É basicamente o que fago é guardar todos os enlaces eh, pois que, que considero importantes, enlaces que quero ler máis tarde, en ese momento eh, non os podo ler. É moi interesante porque ten un lector directamente, é dicir, ti abrir o enlace eh, e leer a, a noticia eh, ou o artigo directamente na aplicación ou abrirlo directamente eh, no teu eh, navegador. Outra cosa interesante tamén é que podes poñer etiquetas. Entón, eu, cando quero buscar algo dun tema en concreto, por exemplo, quero buscar algo de Docker ou algo do terminal del, de Linux, pois voy a, vou a etiqueta e me saen todos os artigos que te, ou enlaces que, te, que teño guardados con esa etiqueta. Permítese guardar o contido da web ou simplemente guarda o enlace? No, o contido da web. Guarda, eh, o contido toda da web. Por eso é interesante porque directamente podes ler, o sea, podes ver todo o contido directamente desde a aplicación sin, sin necesidade de abrir un navegador. Algún outro aplicación? Sí, sí alguna máis. <ríe> vale, eh, antes falaba de Nextcloud, que é a miña nube privada. Eh, bueno, eh, básicamente, uso para gestionar todos os arquivos que teño na nube, para organizar a copia automática das fotos que teño no móvil aí, como comenté antes, etc. Eh, eh, bueno, básicamente, o, o que estou usando é eh, para arquivos e fotos eh, principalmente. xa Como tema das notas, xa, o teño coberto eh, con Obsidian. E despois, tamén uso unha que se chama Tasks, de -S -S, que é basicamente unha un aplicación de tarefas. vale É unha aplicación eh, que básicamente o que podes crear tarefas que poder realizar. É a nativa de NesCloud? Non, é unha aplicación aparte. Mm. É unha aplicación de F-Droid, é outra aplicación de F-Droid. Non, non vai vinculado, digamos, a NesCloud. O sea, esta é totalmente aparte. Pero, bueno, me resulta moi práctica porque me permite establecer tareas repetitivas, tareas únicas e organizar un pouco todo. É a verdade é que, bueno, a levo usando xa bastante tempo, está é, bastante ben teño a aplicación de Tutanota, que é un servicio de correo libre, que é o servicio que estou usando agora. Estou facendo a migración de Gmail a, a Tutanota, entón agora mesmo é a aplicación que teño de cabeceira para de, de, de correo electrónico. a parte do correo electrónico de Tutanota, utilizas tamén as fluxíos de axenda? Sí, sí, uso un pouco todo. En Tutanota uso tanto o servicio de correo como o tema de, de, do calendario, axenda, porque, bueno, xa... Eh, de unha forma moi sinxela consegui vincular todos os, os meus contactos a, a aplicación de Tutanota, entón, directamente teño, teño un calendario con varios subcalendarios, digamos, para, según para, para que temática, pois pues un para cumpleanos, outro para eventos, outro para, por exemplo, para apuntar os días libres da miña muller, etc. Entón, eh, teño un pouco organizado todo ali, eh, a través de Tutanota. Eh, contanos a tua experiencia con tuta nota no, no móvil e no escritorio vai fluido, vai rápido costa ir arrancar o calendario como é a tua experiencia? a ver, a miña a miña experiencia é bastante boa así que é certo que a veces que é todo unha aplicación que vai un poquinho máis lento pero bueno, non unha cousa xaxerada non é unha cousa que digas tú o, o calendario realmente vai bastante ben en, en xeral, tanto a opción de correo electrónico co, co, eh, como calendario e o que sí que non me, que non me gusta Eh, que cuando estoy en una versión web me llega un correo eh, o leo desde la versión web no mm. no me desaparece a notificación de no móvil por ejemplo. Ajá. Pero bueno, creo que algo que algo porque estoy haciendo pruebas con ProtonMail también. Ahora sí. Porque estoy bueno, vendo varias opciones. E ProtonMail, polo que pouco provei, tampouco che elimina a, a notificación se o les desde a versión web. ProtonMail é parecido a tuta nota, podes ter aí o xestor de correo electrónico e tamén mm. ten maiores o tema de calendario, axenda mm. e tal. Mm. Eu estiven uns meses usando tuta nota, Pero non me acaba de convencer a velocidade que funcionaba o calendario. É algo que uso moi habitual para o meu traballo, mm. entonces ahora estou usando as funcións de, de ProtonMail. Gústame máis como funciona mm. o calendario, tanto na versión móvil como na versión de escritorio. É máis rápido, máis fluido. Mm. Eh, de sí. momento, está me gustando máis. Sí, por eso te dicía, por eso estou probando ProtonMail, porque no, no, me dá a sensación de que vai un poquiño lento. En tanto no correo como no calendario, quizás uso o correo que o calendario, eh, no meu caso, eh, no correo si sí que a veces que tarda un poqueiño en abrir os correos, en en en actualizarse entre de algún correo, etcétera. Sí. Entón, sí que, sí que, como realmente teño un dominio, teño un correo con un dominio propio, eh, non perdería a dirección de correo, a dirección de correo sería a mesma eh, nun proveedor que noutro, en entón, realmente agora estou probando, pero bueno teño que, que, que probarlo primeiro e mirar, eh, mirar eh, a ver, se me convence ProtonMail, seguramente faga eh, a migración de un para outro O precio de tuta nota é menor, é máis barato sí. que ProtonMail, eso sí. Sí. sí Pero bueno, a mí de momento está me gustando máis ProtonMail tamén estou probando en ese sentido o, o, o VPN de ProtonMail que, que uh -huh. bueno, ten unha versión gratuita, unha versión de pago, digamos, que, bueno, que para o, o meu uso que sería por, para conectarme, cando me conecto desde o móvil aos meus servidores, prefiro facelo de forma máis segura cunha eh, VPN, entón, o que estou probando tamén a versión gratuita, eh, de momento, vale, por lo que provei, funciona bastante ben tamén. Algúnha outra aplicación que use o smartphone, David? Sí, teño unha, pero un pouco raro <ríe> É unha tenda alternativa F-Droid Se uh chama-se -huh. Droid-ify É unha tenda é, Realmente que, bueno é, A veces F-Droid vai un poquinho lento Cando sai a notificación de, de actualizar Che di que non se le podido localizar O paquete, case sempre Entón, nun podcast escoitei esta opción. Entón, esta opción se instala desde f e se actualiza desde f O problema é que tens que ter as dúas, pero bueno, en Droidify básicamente funciona de unha maneira similar a f o que pasa que eh, lle podes incluir en eh, repositorios, aparte eh, en dos de f -Droid. Eu, por exemplo, teño, bueno, teño aquí uns cantos repositorios, por exemplo, eh, eh, engadidos, en, en, en pues, de F-D-Lab, da distribución CalyxOS que unha distribución, que bueno, que digamos unha ROM un sistema operativo libre tamén eh uh -huh. para móviles teño tamén a, a añadido o repositorio das aplicacións de KDE, etcétera. Entón, bueno, me parece é máis completo, me, me permite añadir máis repositorios a parte dos de Froyoide, e a tenda que uso para instalar e, para instalar aplicacións libres agora mesmo. Dante na Poz xa comentaches que sí. o historia de podcast que usas habitualmente tamén creo que está disponible en Feroid. Non ten a Poxi si, eh, si que está. Éron eh, se remataches co estado non queda queda unha me queda unha que a, a que máis uso precisamente. Que chamase Necogram X É unha aplicación e unha aplicación para Telegram unha uh -huh. aplicación de software libre para Telegram que se actualiza moi poquinho despois de que actualice Telegram visualmente é eh, eh, similar ao pasa que, bueno, ten opcións de personalización eh, a mí, por exemplo hai unha acción que me gusta moito que é a posibilidade de que, que pulsar un botón eh, na parte inferior directamente se poña a gravar un audio sin necesidade de deixar pulsado ou de quizar hacia arriba Porque moitas veces me creaba conflictos ese xesto de desear hacia arriba co tema do, de que se activara o asistente de Google en o móvil. E tal e, Ou tamén co xesto de porque eu teño configurados no móvil os xestos, non no teño con, con, eh, con botóns de navegación. Então, moitas veces xeraba para arriba e eh, me desplegaba a, a multitarea. Então, eso é unha opción. Pero, bueno, re, realmente ten dentro dos seus axustes ten eh, as súas propias eh, eh, configuracións, Por ejemplo, eh, puedes eh, poner un icono de no leído no botón de atrás, decir, en no botón de ir atrás de la interfaz. Si sale un número u un dos, si te sale algún, eh, algún botón, algún mensaje sin leer. Después puedes ignorar o contadores silenciados de no leídos eh, en la pestaña de carpeta, por ejemplo. que eh, bueno, eh, puedes eh, omitir a confirmación de enlace abierto para que una vez que cliques ya se abra eh, di directamente. No sé, la verdad que tengo algunas funciones adicionales que me son eh, bastante cómodas. Por ejemplo, unha me permite ocultar a pestaña principal de todos os chats que un non uso, entón, me permite directamente ocultala para que non me apareza. E despois, bueno, tamén me permite outra cosa que me moi cómoda é eh, que nas diferentes pestañas que teño, que teño unhas cantas, uh -huh. que en lugar de aparecer o nome, aparezca un emoji. Entón, a mí me moito tomo sinxelo identificar que carpeta é e pasar eh, con un xesto de unha a outra, por exemplo. Como ves a evolución dos smartphones que apostan polo saudo libre ao longo destes últimos anos? Pues la verdad que la veo en plena progresión, o sea, realmente veo que cada vez hay más, eh, más apostas por fabricar smartphones que eh, apostan precisamente eh, por el software libre, bueno, es algo que, que en un futuro eh, me gustaría ter, probar algún smartphone con software libre, con Linux en sus tripas, y eh, telo como como como el principal, la verdad, porque bueno, me parece una opción bastante interesante, creo que cada vez vamos evolucionando más, o traballo de de Pine, do PinePhone eh, está sendo importante porque está andando a a coñecer sobre todo ese tipo de de terminais. E, bueno, creo que ainda aí hai, hai que que evolucionar, quizás a mellorar certas prestacións do smartphone, deses smartphones para equiparar os cos smartphones actuais con Android, pero bueno, creo que van en bon camiño e creo que a evolución é bastante positiva. Pero están me echando por aquí un pasariño que vas a probar un PinePhone dentro de pouco, ¿no? Sí, eso parece. Sí, pues comentaron bueno, xa me comentaron hace feito tempo a posibilidades de, de probar un PinePhone e, bueno, con ganas que tiña de facelo, pues por suposto que por que, que, que lle dixen que si. Sí. Bueno, xa me encargaron un par de artículos para web na que traballo tamén. <ríe> entón, uh -huh. sí, eh para provalo e tamén para co comentar a, a, as impresións tamén a través da, da web eh, na que traballo tamén. Eh, David, ti que trabalhas tamén nos medios, como ves o panorama actual dos medios que facemos difusión do Fútbol Libre, tanto escritos como podcast, como canais de YouTube, etcétera, etcétera? No sector que traballo eu, que eh, no sector de tecnoloxía eh, Si que é certo que ves que cada vez hai moitas webs generalistas Digamos que, que tratan e falan de, de software libre, de Linux, etc E despois, respecto aos medios es específicos Os pues, escritos, podcast, canais de YouTube Eu o veixo en pleno crecemento é dicir, Eu, en principio, mm, normalmente Sempre encontro algún podcast novo sobre Linux Inda, fai pouco, eh, hai un podcast que volveu a gravar despois de moito tempo Que se chama Os meus xogos en Linux, por exemplo eh, E vexo que, bueno, o podcast é o que máis sigo Pois pues, medios escritos, sigo varios tamén A ver, non me dou conta de si hai máis máis medios que antes ou non Pero, bueno, creo que hai eh, moitísimas opcións Pois pues, Linux Adictos, Muy Linux Pois pues, blogs que sigo personales actualmente Pois pues, o blog de Ataleao, o blog de Ángel de Duik, por exemplo E aí tes eh información. E, bueno, non teño coñecemento de se si realmente hai máis ou non. Canais de YouTube sí que vou descubrindo algún máis eh, cae cada, cada día, cada semana ou así, descubro algún que, que non coñecía. Pero bueno, creo que polo menos a situación actual é de eh menos de manter os medios e incluso eh aumentar eh, algún medio máis. Esperamos que siga esta Mega Man como un podcast. <risas> sempre, sempre, so suposto sempre xoito. Vale, David. Falto nos falar de Docker eh, todos os Dockers que tens montado que tens unha chea deles, sí. pero como se vai alongar demasiado vámoslo deixar para un futuro programa onde Dale. tamén nos vas poder falar das tuas impresións co Pinefone, entonces podremos facer unha segunda parte deste programa que vai quedar bastante bastante redonda e bastante chula. Vas Eu creer. creo que xa repasei todo, se hai alguna nova cando volvamos a gravar, pois pues, eh, a podo comentar tamén no seguinte episodio se, Seguro que verá, o que non paras <risas> de probar Segura, seguramente <risa> David hoy un placer volver a contar contigo en Mancomun Podcast esperamos que sigas publicando sobre temas relacionados con mundo software libre y que sigas cacharreando con cachivaches de todo tipo se apostan por la liberdade moito pellor e iso seguro seguro que vou a seguir publicando sobre todo eh, no podcast temas relacionados con o mundo de, de software libre probando eh, todo tipo de cachivaches de gates eh, móviles eh, de instrucciones de linux etc agora eu simplemente queria darte las gracias po, por invitarme eh, a participar neste podcast un podcast que llevo escutando bastante tempo Nada, foi un placer eh, falar contigo sobre estes temas isto foi todo